17 mai 1990 a fost loc prima dezbatere prezidențială televizată din istoria României. S-au confruntat în direct la TVR cei trei candidați la funcția de președinte. Ion Iliescu din partea FSN, Radu Campanu din partea PNL și Ion Rațiu din partea PNC. Dezbaterea n-a schimbat mai nimic din opțiunile de vot, dar a rămas în memoria colectivă printre altele, pentru felul în care Ion Rațiu, candidatul sărăniștilor, a definit democrația. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Dacă ești în stare să faci treaba asta, atunci am început să învățăm ce înseamnă -să democrația. Și rostul meu, în momentul în care nu voi fi ales, va fi să aduc democrația în țara asta, pe cât mă ajută pe mine puterile mele. Ion Rațiu a ieșit al treilea la prezidențiale cu doar 4% din voturi, Radu Campeanu a avut puțin peste 10%, iar Ion Iliescu a ieșit învingător cu cel mai mare scor înregistrat la alegerile prezidențiale din România, peste 85%. Oamenii au stat atunci la cozi uh, ore întregi în fața secțiilor de votare, care au rămas deschise până spre miezul nopții. Prezența la vot a fost de peste 86%. Pe 17 mai 1995, Jacques Chirac a depus jurământul ca președinte al Franței. Candidat al partidului de centru-dreapta, adunarea pentru republică, el pune astfel capăt celor 14 ani de președinție, președinție a socialistului François Mitterrand. Il voi deveni plus confiant. Plus Îmi doresc ca Franța să devină mai încrezătoare, să arate mai multă solidaritate, să fie mai europeană, spunea Jacques Chirac în discursul de investitură. Ceremonia de transfer a puterii a avut loc la Palatul Elisee, unde Mitterrand l-a întâmpinat pe noul președinte, chiar pe treptele Palatului. Cei doi vechi adversari politici fuseseră nevoiți să și coabiteze în anii 80, când Mitterrand era președinte, iar Chirac premier. La fel ca predecesorul său, Chirac a reușit să ducă, la pun sfârșit, două mandate de președinte, de altfel, ei au fost singurii președinți din istoria Franței care au reușit acest lucru. Pe 17 mai 2000 a fost difuzat ultimul episod al serialului de televiziune pentru adolescenți Beverly Hills 90-210, încheiat după 10 sezoane. Serialul descrie viața unor adolescenți din celebrul oraș californian, iar pe măsură ce cresc și ajung la facultate se lovesc de diverse probleme, precum abuzul de droguri și alcool, drepturile homosexualilor, violența domestică, suicidul sau SIDA. Serialul s-a bucurat de mare popularitate și în România, mai ales că a fost unul din primele seriale cu adolescenți difuzate în anii 90 de televiziunea română. Pe 17 mai 1965, FBI a publicat un raport despre anchetarea unor presupuse obscenități dintr-un cântec foarte popular printre adolescenți. După aproape 2 ani de investigații, experții FBI au ajuns la concluzia că versurile cântecului Louis Louis, interpretat de trupa The Kingsman, sunt, de fapt, de neînțeles, indiferent de viteza cu care este ascultat discul. Yeah. Crezi că erau preparați la înregistrări? <laughs> Cântecul este în principiu Despre un marinar din Caraibe Care îi povestește unui barman Pe nume lui Cât de dorul este de iubita rămas acasă? Dar cum înregistrarea a fost făcută într-un studio nu prea grozav, dintr-o singură bucată și consolis care purta și aparat dentar, nu e de mirare că versurile nu erau prea ușor de înțeles. Așa îi spune acum cu aparat <laughs> dentar. <laughs> <a? laughs> oricum, ia doar să iubita. <laughs> Pe 17 mai 2012 a murit cântărața americană Donna Summer, supranumită regina muzicii disco. A cunoscut Gloria în anii 70 și 80 când a lansat hituri precum Love to Love You Baby, Hot Stuff sau She Works Hard for the Money. a 5 premii Grammy, discurile Donna Summer s-au vândut în peste 200 de milioane de exemplare în toată lumea. Ultimul ei mare hit a fost lansat în 1989 și se numește This Time I Know It's For Real.